وعلی السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اليهم الطیبین وعلی اصحابهم اجمعین دیمه که روکو کی د حضرت ابراہیم علی السلام بیانو شعرا وبنانو په نیکوالی فخر کولو دا به وی چې مونږ دغه قوم ملت یو په پړت او قوم د لجه او بت شکانو او بتانو او بت پرست سره مخابله راغلی او تاسو بتانو ته خدایان ناغو په طریقه که روانده نو دا حضور پاک د در درین پیغمبر بایان که خدای پاک کرده بد قوم نوح نلمرسلین در رو جن ویلیو قوم در نوحو طولو پیغمبرانو تا در نوح علیہ السلام قوم در رو جن وی طولو پیغمبرانو تا انکاره او سوال داره چی داغی زمانه که خمدقه یو پیغمبر آغته در رو جن ویلیو نو طولو تیسه مطلب ده د ټولو مطلب دا ای چې سړی یو پیغمبر ته در وي د ټولو نه انکار وکړي ځکه هر پیغمبر د نورو پیغمبرانو تصدیق کوي نو چې ته تا دروږئ ځا ته سب کیا غنور دې دی مونږه دیو جن ایسا یان چې سمته پیغمبر نه مانی دوی حقیقت کې ټور پیغمبر نه مانی او يهوديان چې ایسا علی سلام او زمون پیغمبر نه مانی دوی ټور پیغمبر نه مانی د یو پ غمبران نه کار کوو دفونه یو شانې دي ځکه اوصول او تعلیم او خاده او تو دغې خو یوې بنیادی خبرې او خدا پاوي ک دبت قو منوح المرسم رو د روجنو ووي قال د نو ټولو پ غمبارانو ته ان کارې وکو نو حال سلام کې پیدا کړي نو د غفار او دا دیر جغا دا وجه نپنوح مشهور شویه نوح و نوح بیرتوی جغا کونه دنوی او صلی خاون دوزه که نهنیم سواکاله یا قوم تا نسید کون اغداس شگل قوم و شدل زدیان شی پا دی دومه موده کې اغین دا دول سونه پورې مسلمانان یادیگی چی دا مسلمانان شویه نو دا دوم روی او صلی خاون یو قال نصيحتنا بنا شنا سننا خده پاک و انا بيصافيم الف سنين الا 50 عام کم ز کال نصيحت دي کی هر قسمتکې کنه باندې وای کولی په دماغ مخبه په وینو لړنه شي مزور پخ بخاری شریف کې دا یو پیغمبر دینه علي سلام دې چې قام دوم روان چې مخې ټول لوینو لړنه اندوه خدای زمان دا قوم تنو پیگیت دویو بخی آخیری چی مجبوره شیویزنو بیوی خدای زمان دوینا قومیت د خیر نشتا دویی نسلم طول حراب دی دا لرکا چیز مکتی پاکش ما خدای پاک بیا حلاک رای واسه نو کذبت قوم نوحی نی المرسلین نوح علیہ السلام اس لبنان کی قبر دی کی وعلا قدسا قل جبل ورتوی وغرونو مینزا لعا قدم ایری دی قوٹی مکان ذابت قوم نوح للمرسلين درو جن ویلی قوم د نوح طول پیغمبران پېس قال لهم اخوهم نوح الا تتقون هغه وحکتیوی د وی رور نسبی یعنی د نوح علی السلام د قوم د لسه د باور سره نه چې نسمو نو می اور تې ایمان له تتقون د خدای نه نه یعنی ګلاسو وای پنز په خدایانو ني ولي فَخَالُ لَا تَذَابُ سُورَةُ نُوحٍ قِرَاش وَتْسُوا يَغُوسُ يَعُق نَصَر دا وی کې په خوانی خسرې تیر شیو نو چې هغه موږ شو نا قوم ورکصه جوړل شيتا مرانې وداګه شکلونو نمونه جوړ کړي مجلس کې بوالاړي نو چې کله موږ غیر آیا دي یا غیر تبغو وایي موږ جوړو لاو نو هغه شکلونو نمونه جوړ کړي مجلسونو کې بوالاړي چا هغه سب ختم شو بل نساب ورته عبادت شو عو. وستاش و مشعران مدده عبادت قوم نبود پرستی پا قوم کرانا امین شبود پرستی دا بزرگان پا نم جوڑا شغل ها. دا جسم ربودان دی دا دا هر قوم خخ خلق تیرشیو دا غی پاکی کو که قطمبود دی که مابود دی که خرشن محاراج دی که رامشن درگی دی که محادیو دی که پاربتی دا که لاتو دا ټول خخ خلک و دوی کی دا ایسا علیہ السلام ا دې ګرجو کله نن پنن بوته مریم وی وی وی دغه پنن بوته نا بوخاری شریف کې وای دا 15 بوتان چې کانور اسماء رجال صالحین نا د نه کانونو راغمل شیوا کون دغیش کونه جوړ کړه نا شکرون نبی رستو عبادت شو را دې وجنه چې یو بزرگ په تعظیم کې سړی رحنا زیاتیو کې هغه فرای مقام ته رسید زمون درس خلقت په خاور او داس په حضور پارت می راست ته نو یو ځای کې باندې شو چې په مسو پم نو نو جبريل له سلام کلی شو نه حدلی شو نو شي خپل خدای دی اعلان یې ابراہیم هغه له وګور کړو زم ما په دغه پکېدو زبرحیم په فسادر کې تقریر کړې ده په دغه باندې په چا خواره باندې داسه نه له ځانه زنانو رو خروب یاو بزرگ ساری تاسو خدا پیغمبر نمو خامو چرکن چه حضور پاک اگه تا محتاجو ها خوالا زما گی ورکنو زمان پو دا دا سوا ہے یو عقل منی نه اسلام منی نی دیو منی دا بزرگ شیخ عبدالخادر جیلانی سیب دلوی کرام اتونو خاون لیلائزت خاون لیلوی ویلیو د خدا خدا تاسو خدا پیغمبر نمو چرکن غوثیه نمسه دی غوثیه و چرط یاده تا عواز که ها تا سوا اخروع اگه ستا عوازه نوری یا نفع و ضرر دارو پناس که دی حل یسماونکم استدعون او ینفعونکم او یدروف ستا عوازه اگه شیخ حبدالقادر سه اگه ستاسو نشیگان خذی اگه علی سیف تا عواز که علی سیف خودا شیخ حبدالقادر لیلانی سیف نتا دارجه کچتی زکر صحابی دی ده حضور پاک دا ناریه علی مدد پیتاس وے یا شیخ عبد القادر جیلانی شی علیل الله یا شیخ عبد القادر سراک رحمت ربان دا خراب خبر یا سره ما یاده خدا زنا اول اغلوی ذات چې خدای پاتاسو پیدا کړی آسمان نباران وری د زمکه نفس نونه وری سترګې وغونو را کړی دی را کړی دی اعظم مرګ او جون دانه پناست کړي اغلوی ذات دا واز نه کانو تاسو مدد را دا هغه بزرګي پخپل زه را دا غوي ولي او دا غدا چا تویل دي نه نامه کان خلق ته لینی دا وس د حدنا ولو ولو کاه بولم کا هغه پدې خوشاله کیږي چې تاسو هتا دقدیم مقام وکیا پیغمبر علی السلام نه پخ دې پاک په سند صفاتونو پخپل خدایمنه او حضور پاک په پخپل صفاتونو په پیغمبرمنه او ولي او بزرګ په پخپل صفاتونو په ولایت او په بزرګي او عالم په خپل صفتونو پایل پا مانی اوس مور پلا په خپل صفاتونو د مور پلا درا جوړکه ناشن نشي مور پلا د خوینه مورسه زیات کی هر چاته خپل مقام او درا جوړکه اینه کله درځي نه زیات ک نه پیغیخ خوشحاليږي عام ننبه په تخلاص قسمته کې یو بزرګ په دې خوشاله شي چې دې د بزرګ په ټاک مقام دا وس زمون د مسلمانانو د عقیده که کله جهان ټول بزرګان او لیاره جمع کي د یو ادنا صحابي درېتن راسي نو چې دا صحابي درېتن راسي بیا خالصه بیا دا شيدان نو هی حضور په پختہ مېراز تراندسته د فرض فوري نو دې د پردې نه پخره پکو نو امر تلانسره او ګوتې چولې وو او سیو ولا ورکه چې دا سیو دې نه او نیمه ډاکړه وو د یا زی سلام خرم رسول به یا سم چې کوشم حسن او حسین ویچاره نو ورانه د څو کر علي سيطو یا بچی دراو ماس نو چې دی پاک د غرخ کوسیو نو انما یې څور تعالی سي برخ کوله دیبنا اما خلاص ته ما ګته چولې وا نو حضور پاک ورته یی دا د پردینا په تری سويو کنه دغه په پالچینا کې تا خړتن بزنس خبروم چې دا دلای ما دمره تکلیف نه لګو یوه خلې زما دیزا له ما یو و رسېد په تاسو دا وزونه پخ سي فاتو په کډار نس پکوم برا رضا علي سېبو دغه شوم پاک په میرات کې بارت لینو شو شیخ عبد القادر جیلانی صاحب راغ ورک را زم د د پیغمبر علی سلام مو مقام چا ګویا انسان په بغیر زمون د پیغمبر یو پیغمبر په خیدا مقام نه دی ورکلې چې کومه زمون پیغمبر تا ورکلې نو دا وروسته امتی سلو سا وکاله پست کی دیریږي یو غزر ویلی هغه هوتا سولانی نه موږ یاد زمو یو پیغمبر ته نه معراج عزت نه ور کړ خدای پاک سر زمو پیغمبر ته یو پیغمبرم په دنیا کې خدای پاک نه پا دی لیدللی یعنی په دې ژوند زمو پیغمبر په دا عزت پر کړی د اکثر صحابه او علما چې خدای پاک لیدل د معراج پر شپه او په پا پردو کې د نه لیدل او دیر وی نه عالت <سؤال> امنی دلی دلی آئیشه بی بی بی بی بی کچا دوی چه حضور پاک خدای دلی دلی دن دروغی بی خدای پاک داستر گلی تینش جنت کی بی چه اغدویم جهان ناشی بی بی بی بی بی لا تدرکو لابصار و ها یدرکو لابصار و ها لطیقو لفنو حضور پاکی زم یا راو مالی دینشو فی تا خدای ولی دوی نورن انا غرا دوم راو چه مالی دینشو خدای پاک نوچه دا عزت خدای اغنم نوزده تاسو دا کمید دا مکر دا خکار ولی تا با دا ولایتنا مقام نوید ولی وی نیک عمل بزرگتا دا عزتونو خاونتا خدا سه نچه د پیغمبر مقام تا رسید شیعگان خوبا دیگم را شویدی چاگی دا چاپا محبت که دوم را غلوم کرده دا چاگه مقام آلی سیب د حضور پاک نگوارا گرنی او حضرت حسن او حسین له پیغمبرانو ورګ شیا ده نو د حسین متعلق زمون دری قوله دي یو دا چې د پیغمبرانو نه کومه په داریاک و نه لاندې برابر به واره سره بغیر د خپل نکنه درې نه دا, دا چې علاوه نه نکنه د دې ټول پیغمبرانو ورور وي نو زمون عامه عقیده ده چې حضرت حسین بغیر د حضور پاک نه د دې ټول پیغمبرانو ورور دی نساله ما موږ سره په میټینګ شي نه استي نه ده پیدا ته ته خپل مان دې ورېوله انا طب العالم يا اعتماد ما زه به تاسو کوم علي کتاب سوالې سي به د حضور پاک نه ورغنه به اوسو کې ورغنه زمون په لار کې سبا نه ما نهره کې سبق په پسن ساتان سمو چیګډ کې شيغان د انسان د یو شاعر پټي وای ویجو علي شعر خدا کو خدا کہ دے تو کہنندو ہا جو صفی وہ بني سا علاقه کی طرف جاتین ته جانندو ته علي شعر خدا کو خدا کہ دے تو کہنندو چې سړی आवाज کوي علي خدای نه یاندي ہا نشناب تا چلاشه شیہغان یو دا فقیران ګرځي شی دکان ته وي د خپل پنوم سره او سفید ور او شڅت سنی مسلمان اچی ورته دا ادي سي پونم را کنه درکایم چې ستریم شي کې علي دي مال شي علي دي هوا علي دي خير کې علي دي يا علي خير کې په بسوني ډکری په دې ټالو په ټټرونو يا علي خير کې علي دي قسمي است علي قسمي نو حدیث ته وایي ان تبع علي ساب تاسب خدا مقام دا دا خطا شوی اغه خدای نه د قشاب د یسععام طوالې من کافه وای او د دې وای چې نوې ته د خپل مقام ور نېسلام السلام پدې نخصالې کې چې څوک راځه د خدای مقام ته ورسي علي سي پدې نخصالې کې چې څوک د پیغمبر سره برابر کړي د خدای مقام ته ورسي خدای دې ته وای چې د خدای معاملې واسره کړي نجي قسم نه پنوم کړې دعا له نو پنوم کې او ازه راته کې مشکل خوشې غني تکلیفخه کې چې ورتاوي نه پاتي سشو کړې وې ستا او ده خدای ته وی, وی چې ټقي قسم کړې خير او شر مالک غن غني د مرګ او د ژوند غم مالک غني روزي رسان غغني او منل چې سره کې غلوي ځان تر کې تدع صفاتونه یو انسان ته وې او تا وخت نو دیتا قورا ایس قالا لهم اخوهم نوحا اوی بیتا دا, دا دوی رور نوح نوح علیه سلام پیغمبران د قوم روری دا دا بل ذات نید دا چا مامای دا چا تریم آقی قوم نا پیداشی انسانی بشری بنیادمی ورتوی علا تتقوم. تا تقوم تاسو دا خودینا نیر ایگه دا سکره اینی لکم رسول امین زیو پیغمبر امستاسو تا اماندار یعنی پورا پورا بیان در تکون دسان نا پاکی سنائم موتبر اماندار پورا خبر را رسونگی فتق اللہ بیورتو ایدقنینو یرگی واتیعون او زما حکم خبره منخبرو ماین وما اصنکم علیه من اجر زتا سنسا مزدوری نو قوارم فدی تبلیغ او دعور این اجری ایلا علا رب العالمین زما ثواب او بدل لقدی پر سرده مانا په دې بدل لا کې زه تاسو نه زما فتق الله بیا ورته وې ما پیو ان اي نور خزما پیغمبري چې رسول امينه تفادا د دې کې چې زما خبره ومانه او به چې د نسوانه مستاسفه پای به نه مومنه فتق الله بیا بیا ورته وې دخدنه او یریګي بت پرستی مکه ا زما خبره ومانه نقيس وې خالو انو امنو لکا وطبا وی ور تدویر انو ایمان نورو پتا خال دا چه روان دی تا پاس ریزا خلک تا پاس سوکت دا خون غریبانان دا چا جامش دی دلی دا چا سفلش دی دلی چا پتکی روان وی جا دا خلک در پاس روان دی نمون سرداران لوی خلک لیدران معتبر خانان ملکان چودریان دا څنګه دوی سره یوځه تاسره سقط دي وي نا خوشې ته شي کنه اوسم غلاب کوي یعنې ډیر خراب وي د امالې په زمون په قصو کې ولاري وظیفه ولري دې پاسکېری ټیکته وظیفه مو واري خو دوی تاسو نه اخلي دې کې حیا د دین له تاسوږي زشته امنو لكه ایمانډ روپتا وتما کله ارذنون روان دي تاسو ریزاله خلک تاسو ښه تشېفه له دغه طریقه له ما علمي بما كانوا يعملون ما سره علم نشته د بی داملونو چې دې سکتے د نو حاله سماع د جواب مطلب دا کیرزانه او عزت دا پمانه دولت په بنگلوونه دي دا پمانه په خپل حاله چاچا یو سړی بنگلۍ خاوند دی په دروغه جنده تګ دی غنډه دی رازیل دی یو سړی فقیر دی سپلې ګنډي په سانک ماسته ځان له حلال روزي ګټي عا دروغ نه انځه که تکانځلې نه کړه هغه عزت هم نه ما عزت او ذلت په امنونو په خپل او په کومو چتیږي وخت کې کیږي پمانداري نو یو دکاندار دی دروغه جنده عمو دا <سؤال> چر په نظر کې سپک کیږي یو ځل <سؤال> خلکو ته معلوم شي چې دا هغې ټاکللې یو غریب مسلمان خنارخور مونږ زه عم پسل <سؤال> چې انده د هغه په دارو جوړ نو ورته واي وي ما سره د دې د عملونو اله مشتع یعنی عزت او ذلت هغه عملونو دي نو ځانش هم یې چې د ذلیلې لري لپاره تاسو ته یو اما <مارسل> صدقاته دا که عاملونو و کېرلار د دېنه قران دی ذلیلانه تاسو خاله ما عین نیوې ما کان یو ما سره ایلم نشته چې دوی سکد زورت رازل نشم می ان حسابهم الا ربي د دې حساب د خدای صاحب لو تشورون کل پويګه او انا بفارد المؤمنين ز دې نشم د مؤمنان نشم شل لنظام څه تاسو هم مرګ لري کیغو چې دا خلک ني نه ما سي باندې زه د مؤمنان د زمونه نشم شوم ان انا ال نظیر زیر مبین زنه مگر صرف صفیرون کيم تاسو دا خدای له قهر او علم قالو وي ورتقام لئن لم تنتهي انوح کمه منه شو یانوح د دې خبرونه لا تقونن من المرجومين تبويشتلش فكانو بديلو فكانو بديلو خاتم سارمودي لو داير بحثونو دا لا ميدونا passar sicridi اخر كبه غدو فكانن بين نقام كزدون ديوي خنا دي, دي قوم قامات درو الجنوبي فافتح بيني وبينهم فتحة زمو د دوی په ومنځ کې فیصله وکړه وان او یمن المؤمنین ما حلس کې او ما سره مؤمنان خلاص کې د دین ما ننځره کې او ما سره چسټم مؤمنان دا د دینه خلاص کې نو فلوې فان جاء الوه او مم ما المشعون ما نجات ورکړه د خلاص میکه د او تصره چې سو کوه که شته دکه کیشته کې نور سيزونه مساوي مو او بيچه څوک ودا دکشته واله بچ پاتې کړل سمع اقرانا بعض الباقين بهم دب کړ فست دين باقی خلک باقي میټو دب کړ ان في ذلك لا پدې لوی او اخره کې ابرقته سبقته د دې خلق د پا او کذې بي پی او ماکان اكثر هم مؤمنين الذين بوجود اكثر خلک ایمان نه دا منی چې دا واقعات شیوی دی دا اگه کشتی یک موٹی او سبشتا دا ترک و پا جایب گردی پیدا چیوی دا حضور زمانه پوری تخته او زکر کشتی یا را دیگر وما اکثر هم مومنین نذی اکثر دا دی مومنان العزیز الرحیم ستارم قاون دا قدرت او دا طاقت اصکوول <سؤال> شي خو مہروانه د نلازت بدلنه د موزه عذاب خو چې زره را شو خو قوم ختم شو درو انکار زبته حاضر المرسلین قوم عاد دروغجن ویلو پیغمبرانو دا د نوح علی سلام نفسه دا ویلي قوم نه دا د سعودي عربو جنوب علاقه کې تیر شي وی دي د او تو مسقط او عمان په منزل لذي علاقه سعودي عربو کې ده دې تربي خالی و شې درم به او بیا ورونې نبود لې سنام خبروم دیه تک دا اع جنوب ته د سعودي عربدي او سموت شمال ته خبر د مدینې نه یو څلور شپې ته ميله په قطوب ته د او تبو ته شپږ سو ولس کیلومتر ته او د خیبر فمنسکی او د ورونو alternation دیار سمودل ته او عاد احقاق که ده احقاق ده سعودي عرب و سلورم ابرخه سكه ده جنوبی تره مسقط عمان او حضر موت سرمیز ده برونه علاقه ده قوم عادم توسیده ده بیده ده هندوستان او ده ایران ده عمال ده سمندرونه په غربه تره ته ده تاجر قومه ماندان مسقط عمان حضر موت عادم او دلت بحرین ده دوبي قطر قویت به در ایران در بندرگاهون، بندر عباس، توربان، گوادر، در پاکستان، کراچه، بمبی، در پخوانی بازارون دی اومان بیر زکر مالونه با در سمندرون و پاگر آل قلس، سمندر تخونه شد لیه کشتیان وقتی دی نره، جینو جینو تباتلن، در پخوانی آباد علاقی دی بحرین، قطر، دو بی، مسقط عمان، حضر آمان، عدن سر در یعبی جس چه سمندر کودری که کشتی راشی در عدم سامانونا فرسک عدن ځای زیده باری عظمونا یوزایقی یا خریفا دی خواهیش یاد نخدای وی کذبت عادو نیل مرسلیم در او جنویلی و قامعا طولو پیغمبرانو لهم اقوهم هودن علا تل افران. چوې د دې ته د ویرور یعنی د دې د قوم او د رسل نوم چې رو در السلامینوم انا تطفون مين یې ګر خبره دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا ان ليکم نزی اس رسول امين ز تاسو ته تا یو رسوله امانتا کنه د خدای چې سپیغام د ټیک ټیک رسولو رسوونکو امتا سو پات حتکل مخنینا يا ريغه واطيعون د ما خبرو منه وما اسلكم عليه من اجر زنو تاسو د اپدي سمزدوري صفل غرض دنیوي په ان اجری الا علی رب العالمین زما بدل در رب العالمین سره معنی با غا ثواب را مه مت دی دغه یادې اتاب نون بکلری ان اتا تبسون آیا جوړا مه تاسو بار اچد جه باندې یو آبادی یادګان تبسون تبس ریع درې معنا دی ریع وای دا بیت موړید په هټه وټوټو ډیرو باندې دی یا ځرمه جوړ کړو چې دا زموږ یو یادګار او ریع دغرو کې دړې تموت ریع اسر او نه خلاص کار ته وای چې د دنیا څخه خیر نه نه اخره او اته نون د بكل ریع تعس جوړاې ایا تاسو یو یادګار تاسو نه بس اسی واخاوه په دې سره دا و چې زموږ یادګارونه پات یادګار دې پات شي نو چې دنیا کې مو د یو یادګار پاتې کیدو چې د خپلې په دې سره قیمت نه شي چرغ شو وات اتخذون مسا لن علل تکلدون تاسو جوړه ویلې محلات لکه چې هميشه په دنیا کې مصنع کارخانه تم وي مصنع تن فاست تم وي ودغت مصنع محنا لوي کورونه جوړه لکتا سچ داسه پاخه جوړه او سو سوچا ته لوي جوړکه چې زمانه د اسو د کړه او سو بم پزې پته لکتا خبره کړه او سيو نصیب او سو سوچته جوړکه کله دي ضرورت ته پورا کیږي به د ضرورت مزيات آبادی جوړول شريعت نه خوخه جمره جوړه واڅه سمره دي ضرورت زه کداه سریته دنیا سره زلمه مضبوطه او دا اخرت د قبر نه باندې او باسي خبر کدي جون ډیر د دنیا پلي کوره کی کدي جون ډیر نو دا قبر دا کور له فیان نه دي چې څه چرته یو کور ده ځالتا باندې شانس تهونه او د دنیا لا کور چې اوسوره دي او اړیز نه ندید په اړی فکر نو دا ضرورت نه باندې شریعت نه वतत تخذون مصانع تاس جوڑوېزان لغړک محلات لعلکم تخلدون لك تاس چبامېشه په دې دنیا کې دا دې ته دغو ار دنیا سره ډېر تعلق او اېزا به تستوم و تستوم یابارین په چې څوک نیسې نو چې څاڅه موږ جنگ جګړو را شنو ډېر متکبرانه او ظالمانه تور سره دا ویر رحم درکنی نه دغه تا کاورا و مو هر وخت چې حمله کوي نو حمله کوي ډیر پسره کشه سا ډیر په تکبر او په غرور باندې یو قوم باندې ورځه نامته فتق الله تقدیر نو یې رسیدا تا کاور اوله دنیا را باندې نام په دې دربار کې پکار نشي او فی عمد ما مانه او دخده ده احسانات و شکریو که چه مالو دولتی درکل ده واتقل لذی امددکم بیما تعلمون او یعنی گیده نا فرمانه دا دا ده اغا لوی ذاتنا چې امداده کلی ده تاسو یعنی درکلی تاسو لا بیما تعلمون اغا سی تاسو تمعلم ده ده بابونا زامن ده کورونا ده پیسی ده اغا لوی ذات درکلی ده او یعنی امددکم بیان آمین و بنین درکلی دی تاسو لا ساروی و او زامن و جنات المعیون او جنن باغونا او چینی باغونا دره علا خود او چینی عباد پرنه دی اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم زیاریگم پتاسو در عذاب در یولوی غوزه نا فرمانی بکاره در نیمت شکرم عذاب در خودی حکم اومان قالو بیسوه سواء علينا او أم لم تكن من الواعزين برابرة دمونت كواعز رعتك أو كنك من استعاد خبره سبار وعليه عسي وزاق مستريك استعبوا علينا برابرة دمونت أعصت كواعز كي أم لم تكن من الواعزين أو كواعز نكي هذا إلا خلق الأولين دانه پخوانه اون دا سرست هم دیر آروان هر قام که او سره پیدا که یو ای زفیغم برای ما او زمان خبره او منه و خک خکه و بد بد مکره وی دا پخوانه ای خبری دیده ملیان سچله شد و ما نحن به معذبین مغنوی و عذابی دون که دانه پخوانه ای خلق وی داسته سوک انذا هذا خولوقل اووري نه ده دا مګر طرريخه د پخوا دا پخواې خبردي را روان دي او چې مپ ز د ق نه راوي وما نحن محذين نهمون ذابيدونک مخوي ف دوهبيدي خپل پې غبر ته درجنو وي فت من حالال یو سل فارسن لالهم ريح نصعصا في يوم نحسن مستمرن تندعو الناس انا ما اجادل اخونا اعطار ازب السلئة داس سلئة وانور خاطر قار طول ليلو سلو انا ما اجادل اخونا لکا تنید قجر جسلید او اخنا رو طول اللو غر دیت عادن ارمزات العماد التي لم يفلح مسوا في دنيا خره و داس قومي پیدا کړو چې داس میړو پیدا کړنه شپته شپته که زه وګورم په پوس په پوس کې ويانه ټول تابع وایي وای هم ټول نه هلال کړ ان فی ذلک د دې په دي واقعیتو کې عبرت او درس او سبحتې نصيحت دی دې فرخنده په اړه کومه کا نه اکثر مومنین د دې باوجود چې دا مني چې د قومونو هلای شي د پیغمبر په نافرمانی وی د دې باوجود میمان نه وړي چې د دې پیغمبر مخالفت کوم دا سلوک مونسرم کی دي وین نار په کله هو لازیز پرې د وې عزت او د حلوی او د تانفط فانه وین کولی شي الله الرحیم مهربان ورو صلی الله عزوجل